Розділ 11. глава перша Дзвінка сказала, щоб ми пішли на прогулянку, бо я надто блідий. У ранковому захмареному світлі я й справді скидався на вицвілого трупа. Горло, боки шиї заплели широкими синцями. Вони не на жар стривожили мене, сіро-жовті, місцями з червоними прожилками. Під щелепою, куди заскочила петля, затвердли бурі болючі гематоми. Ліве око бажало кращого, геть затекло кров'ю. Весь білок став червоним. Такі от справи. Позаду вуха набряк, болючий. На скроні черговий зеленавий синець. Загалом я нагадував троля, якому вечора добряче перепало від забобонних і темних селян. Було ще рано. Лише доходила восьма, але люди, певне, вже ходять. Я начепив на носи великі дзеркальні окуляри і одягнув дощівку з високим ковніром. Ми пішли на прогулянку. Кінець першої глави. Oh, my God.